Gabon eta ongi etorriazte bat gehiago Mugei podcastera, badak ez dute ez duen e, bideo jokoin e, podcastera irratik saioa eta gainera gure daier zeta bioken e, mintza praktika partikularra. Beraz ni brutal nauzue eta Mexikotik daier dugu. Zer moduz astea daier jauna? Zio, so, e, bueno, eguerdi hona arraztxalde honen ben. Ba, ba ondo, horri zer ondo. E, jabigarren aztez jarraian, bat pixka e, azteguruan atera atzeko eta pixka bueno, e, deskonektatzeko aukera izan dugu, eta bueno, e, ireki genuenetik lehen aldiz, esike, bueno, zazpila eta gero eskertzen da pixka eta eskantsoa. Oh, sondo, sondo, ta gainera azte honetan gaizkiz banago, ere bai e, ospakiz du nahezta? Bai, bai, nor noratek ego, ego, ego Oita magostu urte bete ditu, baina, bueno, txengo dugu. Deno higertatzen zaigu, eh? Deno higertatzen zaigu. Bai. Bai. Zorri txarrez ez goaz gaztera, egin horre baina. Ez, batek pentsatzen dugu, Benjamin Baton honen modura, eh, ondo egongo litzateken edo, eh, atzera joatea, nik ez dakit. <laughs> Momentuz, horrela galditugun, <laughs> Eta, bueno, ba, nere partez eh, akristonako astea izan dut, zeren, eh? bueno, aurreko astea ba, negu, bueno, eh, abenduko zubia izan zen, hemen. Eta, ba, bueno, ba, bakarikan egun pare bat egin nuen lan, beraz, ba, bueno, nere ikaragarri izan da. Eta, bueno, hain rutinaan buelta ba, e, aste pare bat lan, eta gero ja, egu berritan, ba, Euskal Herria. Jango berriro, ospakizunak, ospatzera, erredundantzia eginez eta bueno, ba, azte honetan beste bi videojoku ditugu, nere kasuan, ba, daierzek aurreko saion esan bezala, ba, ba mainstreamera, joaten nahi naiz, ez aurreko saion izan zen, Call of Duty Mobile, eta aste honetan, ba, Among Us izango da, nere aukeratutako videojokua ba, egizute, ba, fenomeno hori Eta ez badakiz utze, segurazki bazuen seme alabak ikusi e, dituzue, ba, Ibai eta horrelakoak e, Twitchetik jarraitzen ez joku netera jolasten. Ba, zerrenik. <laughs> eta zuk, ba, ba bueno, hartu diozu idel joko hori, jokoei, ezta? Oke dago, mono bueno, horrek ostean bati, eta orain Beren, bueno, ba bai, idel jo, e, estiloko idel estilo cojocorekin baina egia esan, ba, bueno. Aurre antu dezaket emaitza ez dela horren positibo izan, eh zaitarra gustatu ursatu hau, baina bueno, ba, ose, atentzia os autentzial dituzian Saskibaloi di jokua delako ta azkenan ba kirol gustokoena da eta horrek egin zian pixkat. Kasuan etan, ba, idel 5 izeneko joku honetara probatzea, eta bueno, eta gero ba, analizian ba, pixka eta azalduko dut. E, Zerretzai den horrem ez da guztatuz, e, alerdi positibo ikutxe dituzkio den, eta bueno, hori, gero ba, pixka eta azalduko dut. Oso no, ba hori dena eta musika pixka bat hemen mugimerrak errak podcastean, entzuten erizaretena. Finlandia tiketa hortzen da Hau da Fear of Domination da, ba, da Hor lako e, Dez melodiko Eta industrialaren artean Izan duten semeala barraro bat izen oso politiekin e, Daiercek seguraski ba, Maitatuko ditu izenengatik izen gatik Entzutenan izan dut <gülüyor> Entzutenan izan dutena e, Diskoko aurrera penabestia da Hau da Inner Life Barruko gezurra Eta, segure nik jolastu duzuenok, ba, abesti hau buruan daukazute, hor sartuta, grabatuta, zeren, ba, bere momentuan izan zen, kristonako ba, fenomenoa. E, itzaiten duen jokua, horreratu duan bezala, e, Among Us jokua da, hau e, joku hau Inner Sloth garatzaak e, ateratok, ateratako bideo bat da, Eta hau, ba, bueno, jende asko orain badaki, ba, jokoa ba, fenomeno bat biakatu zelako, baina ba, bene momentuan arri izan zen, zeren, bimila e, emesortzean kaleratutako bideo jokubat dugu. Mm. Lehen, e, lehen, bueno, lehen bertsioa Android eta e, iPhoneko bertsio izan zen, eta hortikan, ba, bueno, ba, orten eta gero, ba, ba, plataformaz berdinetara salto egin zuen. Kontua da, ba, bueno, ba, Ba, joku hau, e, dedukzio sozialeko joku bezala jartzen dute niri guztatze, nahi ut esatea e, identitate, identitate ezkutuko jokua dela hau da, ba, ba bueno ba, gure jokalari artean egongo dira batzuk ba, e, direna, o, bueno esaten dutena ez direnak, ez? kasu honetan, ba e, ba, bueno, jokua nor e, komentatzen dute, ba mai eta karta jokuetan oinarrituta dagoela, eta nik Honetan, ba, naiko ados nago, izan ere, ba, bueno, Abalon, e, Seker Hitler, edo, edo, eta, ba, adibidez, Riki Morti totalrikol, jokuak, ba, honen oso antzekoak izan direlako. E, historia, ba, bueno, nahiko simplea da, espazio ontzi bateko partai gara, eta, ba, elkarrekin lan egin behar dugu, bakoitzak, bere bete, arre, bete beharrak betez, e, gure bidaia ongi jarraitzeko, baina gure artean, ba, impostore bat, edo bi, izango ditugu, Eta, beraz, ba, ba, bueno, impostoraren lan izango da, ba, ba bidaia ez ondo jugutea, ezta da? Kaso netan, ba, bueno, roles berdinak e, izango ditugu pertsona e, ba, jokalari bezala. Normalean rolak ez dira aukeratzen, ba, iziketa izango dira, ba, ba bueno, ba, sortea. Izan zaitezke, ba, dibidez impostore, izan zaitezke e, tripulazioko partaidea, ba, hori, ba, ba, partidak bakarrikan aukeratuko du. Zan ere, ba, hori, e, roles berdinak daude, e, batetik, ba, bueno, ba, tripulazio bezala, ba, normalean, e, tripulazio arrunta, ingeniaria, zintzilaria, e, edo eta zintzilaria esango ditugu. E, tripulazio arruntak, ba, bueno, ba, lanak eta be, e, mapan zehardituen BTV-rak egin beharko ditu, e, ingeniaria eta zintzilaria bezala, baina bi hauek, ba, e... Habilitate esperniak izango dituzte ezta, ba, dibidez, ba, ingenieriak estoldetatik mugitzeko aukera izango dute, edo eta, ba, zientzialariak, e, ba, bueno, ba, beste jokalariak, e, beste jokalariin bizitza momentu guztian ikusteko aukera izango dute. Eta, samezela, ba, estalde, izan, impostoreak izango ditugu kasu honetan ba inpostoreak habilitate ezberdinak izango dituzte, e, normalean ba forma e, estoldetatik mugitzea edo eta ba, beste jokalariak hiltzea. Eta hiltzen gaituztenean ba, gure partida normalen ez da amaitzen, baizik eta ba bueno ba gure mamuak bezala, ba, beste bizirik eh duten jokalariak e, laguntzeko aukera izango izango dugu eh kasu honetan ba, bueno, rol berri bat sartu da orain dela gutxi eh ba ingerozaindari izenekoa eta ba ingerozaindaruenek ba ugal babesgarriak sartzeko, aukera e, ematen digu. Eta hasan bezala ba, bueno, ba, ba maparen erdian agertuko gara normalean eta ba, ba, bakoitzak bere pantailan jakingo du ea ba tripulazioa hurrunta den. Edo eta ba, rol berezi bat duen, edo eta impostorea denez. Eta hortikan aurrera, ba, bakoitzak ba, bere lana egitera joan beharko da. E, normalean, ba, bueno, esan bezala, ba, tripulazioa runta ba, mm, e, ontzi guztitik joango da, mugitzen, ba, ba, ba, bueno, ba, proba ezberdinak egin ez. Normalean oso proba simpleak izaten dira. Ba, Dibidez, e, tarjeta bat, e, lektore batetikan pasatzea, Edo eta, e, ba, ez dakit ez, e, kainoi batzuk mugitzea, e, na, e, ontziaren e, norabidea, e, ba, bueno, ba, ondo jartzea eta bar, esamezela, ba, bueno, btb-ar ezberdinak izango dituzte. Btb-arrak ez dira oso, esamezela, oso, oso simpleak dira eta batez ere, da eskusa bat da, ba, gu e, jokalari bezala, ba, mm, ontzi guztitikan e, ibiltzeko ez da. Bestetik, ba, esan dugun bezala, impostoreak izango ditugu. Eta impostoreak berez ez dituzte, ba, hauetako ba, lanik izango, ez? Ez, dio, ez dute, ba, markadorerik izango, non, jarriko izki ba, ze lanak bete bar dituen. Honen ordez, ba, normalen impostoreak saietuko da, eh, tripulazioko eh, jokalariak ez irabazten, oza, saietuko da lortzen, ba, besteak ez irabaztea. Nola saiatu egiteke, ba, adibidez? Ba, ba bueno, sabote egiten, edo ez dakitonan den godenau, beste jokalarek altetzen, ez? Ba, adibidez, e, e, argiak hitzaliz edo eta, ba, ba bueno, ba, jarra egin bardituzten e, frogen, ba, panel hori itzaliz, ez? Orduan, claro, e, adibidez ere bai, e, beste jokalariak, ba, gela batean edo bestean e, e, blokeatuz, ez? Ordun, honen bidez lortuko dute batetikan, ba jokalariak eh, jokalarien eh, ba bueno, guztiak moteltzea eta moteltzea gutxi bada, ba, eh, beste jokalariak hiltzeko abilitatea izango dute. Sasan bezela, hiltzen ba, bueno, gaituztenean eh, edo ilketa bat dagoenean, ba, eh, normalean jokua jarraitzen du aurrera, ez du ez da gelditzen eh, beste jokalari batek eh gorpua aurkitzen duen arte. Eta hor duan, gorpo horkitzen duenean, ba, e, ba, bilera bat antolatzeko e, aukera dago. Eta bilera horretan, normalean, ba, gertuko da, ze jokalari edo zein jokalari hil diren. Eta ba, bizirik dirauten beste jokalariak, e, hasiko dira, pixka bat, ba, e, ez da baitatzen. Nor pentsatzen duten dela impostorea, nor ez den. Eta ba, bakoitzak ba, bere eskusak emango ditu, ba, nien egoen ontziko alde honetan, nien egoen ba, lan hau egiten, eta barrez. Esa bezala, hori ba, normalen ilketa bat gertatzen denean aktibatu daiteke baina e, beste aukera bat dago, non ba, nabe erdian e, botoi handi bat aurkituko dugu eta botoi hori zapaltzen dugunean, ba, bilera bat antolatzeko ba, aukera emango digu ere, bai ez. Azkenean, ba bilera honen ostean normalean bozkatzeko aukera emango digu eta ba, jokalariak beraien artean ba boz, e, bozkak emango dituzte, nahi badute e, eta ba, boto gehien dituenak nabetik kanporatuko dute eta ba, ba bueno, ba sortea badute, ba impostorea izango da, baina sorteaz badute ba, partida jarraituko du, bai edo bai jokalariak irabazten duten arte. Normalean jokalariak irabazten dute, ba e, gelditzen ez denean edo eta ba bete bear guztiak egin dituztenean, ez? Be, ba guztiak bete dituztenean normalean ba, ba batekin egongo da hor ba, barra bat eskina batean, pantailaren eskina batean eta ba barra hori 100% iraisten den momentuan, ba jokalariek dute edo eta, esan bezela, ba e, inpostoreak eh espaziountzik e, kaleratzen dituztenean. Bestetik inpostoreak irabaziko dute, ba, e, ba gel, e, biziri gelditzen diren azken 3 pertsonaien artean inpostore bat egoten bada edo eta, ba, e, beste jo, e, jokalariak bere MTVrrak ez bad dituzte betetzen. Gero gainera, esan ba, ba, dugun bezala, inpostoreak ba jokolarek altetzeko habilidade ezberdinak izango dituzte, ba esan dugun bezala, ba blokeatzea, argiak itzaltzega eta bar Eta adibidez, ba albilitate bat non ba gelditzen dute, ez? Eta orduan ba ba, bueno, ba gelditzen denean, hor e, atzerakontu bat ateratzen da eta atzerakontu horrek e, ba 0ra iristen denean, ba ere bai irabazten du, ez? Beraz, esan ba, bueno, oso, jo, oso jolas modu simple bat dugu, non ba bueno, eh muña identitate ba eskutuak izango dira, ez? Eta, ba, bueno, ba, esan bezala jokua, uh, ba, bueno, nahiko harrigarri izan zen, zeren bi mila eta emesortzean kaleratu, kalera, kaleratutako joku bat dugu. Eta, e, ba, joku hau bere momentuan kaleratera zenean, e, inorrek ez zion, harreta jarri, e, horrelako ba beste joku bat zen. E, e, fizikoki behintzat edo karta edo ba, mai joku horrelakoak ba, pilo bat daude, eta azkenean, ba, Ordena bertsio bat, eta gainera bere garaian jan, ba, lau eurotan aterazena, hainbeste doainik egonda, ba, ba, bueno, ba, jendeak ez zionarreta asko jarri. Baina, ba, bueno, ba, iritxizte momentu bat, non, <laughs> nahi tada, nahi gabe, ba, pandemiat izan genuen, be mila <laughs> hogei garren urtean, eta, ba, pandemia horretan, ba, suposatzen dut garatzeiak, e, zantzutela, ba, kristonakoide, ja, non, e, ba, bueno, espa... Es... Espainiakoa bai, ni beh pentsatut ba, munduko streamerrak orokorrean, ez? E, streamer e, garrantzitsuak ba zituzten ba, joku hauen streaminga egiteko, ez? Eta ba, kontua da, ba azkenean laguneekin jolasten garenean eta batez ere ba ba, ba bueno, botatzen ditugu eta orrelako joku batean non e, gezurra esatea edo egia satea, ba, ba, ba, bueno, karisma kontua bilakantzen dan Ba, e, streamer erra buei bat pilo bat gustatu zitzagin joko hau eta ile bateak eman zituzten ba, joku honetara jolasten eta kontua da ba, bueno, jokuak pitonako goraka egin zuela, e, jende gusteak jokua deskargatzera jarri zuen eta ba, besteak beste gainera, ba, ba, bueno, ba, az ikusi genuen nola, ba, ba, bueno, ba, estimemen edo ordenagailuan normalean balaburu komertsio bat genuen, ordainikoa, baina telefonetan adibidez e, doainikoa zen, ezta? Eta horret, hemen eh, dik, ba, jokuaren monetit, monetizazioa eh, eramaten gaitu. Jokua oso simplea da, grafikoki oso simplea da, eh, ez dut pentsatzen ba, eh, infraestruktura aldetikan ba, oso joku ahondia denik, baina kontoa da, ba, bueno, jokuak irua eman bar duela, Eta bajokorren monetizazioa alde batetikan e, ba, bueno, ba, ordaineko bertsioak eskaintzea da, ba ordenagailuan uste dut kontsoletan ere bai e, ordainikoa dela, baina ez nagusi ur. Eta e, bestetik, ba doaineko plataformetan, ba, e, es, e, bueno, azalak edo, edo komplementuak, ez, gure pertsonearentzako ba konplementuak eskaintze dituzte, ba chapeles berdinak E, arropaz berdinak, e, biboteak, txakurrak, ba, nahi dugu, ia nahi dugun guztia, ezta? Tontak ere dira, baina, yeah. bueno, hain ba, ba, generikoak dira e, amongazeko pertsonaik, non? Horlako ba, ba, bueno, pertsonalizazio bat, ba, ba, ere bai, eskintzen da. Kontua da Bon ba, bueno, ez dela oso merkea baina azkenean bon ba, ba, bueno, ez dakit euro bateko edo bueno osgarriak dira oso oso diru da eta gainina hi jaeteak darama matzatzen nuen ba, jokurretara jolaste go ba, eski baztuzu inbesteko ikusten eta orokorrean ba hori ba, oro ba, da jokuaren eh, ba, bueno, monetizazio sistema eta jokoa bizirik mantentzen duena komentatu behar dut ere bai, ba, e, datorren urtean, e, komentatu zela jokuaren gogorakarekin eta bar, ba, garatzaia Ines Loth e, bigarren zati batean e, lanen, lanean ari zela, eta ba, nik nikezakit gezurra zen, egia zen, baina, ba, bueno, hilabete e, batzuet, hilabete e, pare batean, ba, ba bertan zuten bigarren zati hori, e, azkenean, ba, jendea lehen zatira ba, oso gustora ari zen eta azken eta den joku motari esker ba, ba, bueno, ba, e, eguneraz, egunerak eta grafiko, grafiko bat edo ba, ez da garrantzitsua jo, bigarren joku horrek eukitzea ba, gara itzaia komentatzen ba, e, lehen joku horretan e, saiatu bat zirela ba, ba, berrikuntza guztiak implantatzen ez da ez bigarren joku batatera atera ba, izeketa lehen joku horretan ba, ba, bueno, e, gauz, joku hau betu orokorrean Eh, orain alderdi positibo eta negatiboetara joan gonaiz, eh alderdi positibo bezala, ba eh, asko gustatzen zait bideojokutara eh, jolastea ez dela mm, beharrezkoa joku honetara jolasteko. Eta hau jende pilo batetan ikusi dut, baina batez ere ba eh jolaste bideojokutara jolasten eh, ez den jo, eh, jendiarekin, ez? Ba, guk adibidez lagun, lagun batzuk ba, beste diskor zerbitzari badugu eta diskor zerbitzari horretan ba, ba, amon gazeko garaian eta eta pandemia garaian ba, eten, jende guztiak etxean egon da, ba, e, bete hitza goraino ez, jende pilo bat genuen jolazten, et, egun eta gau ez, ba, amon gaz joku honetara. Eta hau esker da, ba, esan bezala ba, oso simplea da, e, atz batekin pertsonaia pantaia batik mugitzen dugu aurrera tatzera, Eta beste, beste aldean, ba, bi botoi ditugu normalean, ba, eh, egin bar dugun bete beharra ekitea edo eta baitzaia bagara, ba jendea hiltzea ta ber, ez? Gainera ba, ba bueno, nahiko ondo programatuta dago zentzuzetan, zeren ba adibidez, ba, bazara eh hiltzeko botoia ba ez daizu piztuko beste jokalari baten eh, ondoan egoten zaren arte, ez? Orduan, ba, ba, bueno, ba, ba oso simplea da jolaztea eta gainera ba, da eh, komponente sozial hori non eh, ba, bueno, jo, bide jokutara jolazten ez den jendea edo adigez nire kasuan ba, mai jokutara jolazten ez den jendea eta bar, ba, arrapatzen du joku honek, ezta? Ez talde ere bai, ba, eh, ba, bueno, mapa bere garaian, eh, laun mapa ezberdinak ziren, Eta ba, mapa bakoitzak, ba, bueno, nahiko tamaina esan dugu handia zuen, e, eta horrek ba, albidetzen zuen, batetikan anba jokalariak pixka bat mapa buruz jakitea, eta jakitea ze, ze BTBRak egin behar zituzten, baina ere bai albidetzen zuen, ba iltzaieak, bueno, em, impostoreak zen, ziren jokalariak, ba, ere bai ba, ze BTB BTBR zituzten, E, jakitea eta horrela, ba, ba, ba, bueno, ba, bozka prozesua baino lehenago dagoen bilera horretan, ba oe, gezturra esatea, ba, ba, bueno, era hobeago batean edo pentsat sinisgarri batean, ez? Gustatu zait ere bai, ba, bueno, ba e, se, segituan jendeak e, jokuan sartzen dela, normalean, bueno, gertatu behar da, ba adibidez, nere kasuan ni ez naiz horrelako jokuen zale, pentsat Amon gazek ez nahu oso, oso ondo rapatu, eta, e, ba, bueno, ni escepzio ez dela e, kontatzen ez, baina negia da, ba, bueno, jentea zer, segituan sartzen dela saltxan eta segituan hasten dela, ba, ni hemen egon, gezurra esaten nara izan, hor e, lako hau zetan Eh, er, Positiboa ere bai, ba, hain joku simplea da, non gailoan jolastu dezakezu, videokonsolaan jolastu dezakezu, telefonan jolastu dezakezu, eta batez ez ere, ba, beraien artean jolastu dezakezu. Zadibiz, ba, ni ordena gailoan jolastan ez normalan, baina kontua da, ba, ordena gailurik eta konsolarik ez duen jendearekin jolastu nahi badut, ba, telefonan instalatu dezakete aplikazio eta berdin jolaztu, eta hau joku pillo batetan, ba, normalean ez da albidetzen, eta kasunetan, ba, gustatzen zait, ba, ba hori, hain simplea da, eta hain hain e, gutxi eska, eskatzen du makinara begira, ba, ba, edo non jolastu gaitezkela, eta gainera, esan bezala oso data gutxi e, eskatzen ditu, beraz, ba, bueno, oso joku errexea da jolazteaz. Alderdi negatiboetan adibidez, ba, bueno, esan bezala, e, jokuak mapa gutxi ditu, E, gaur eguna edo beintzat neri mapa gutxi dituela iruditzen zait eta kontoa da e, hau ez dakit zergatik ba suposatzen dut garatzaileak ez ditula mapa gehiago egin baina izan leekire bai ba ba nere lagunen kasuan adibidez ba ez zaiz ez gustatzen ba mapa askotan jolastea ez gustatzen zaie jolaste normalan, ezagutzen dituzten e, pantailleetan eta beraz ba bueno ba nere kasuan ni somatzen dut adibidez ba pantalla falta bat beren ba, ba bueno ba badaude eh jolasten diren biru pantailak adibidez ba, bueno, ba, truko ezberdinak dituzte eta somatzen da ba hobesiñatuta daudela eta gero daude beste batzuk ba, ez daudela in edo ez direla ez direla hain jolasten eta ba, somatzen dut e, e, ez daudela oso ondo diseñatuta, es Ez, di, ez direla hain zehatzak, ez direla hain... Eh, ezakit... Mm, Zeho zer faltatzen zaio, ez? Eta kasorretan, ba, ba bueno, hain ba, mapa gutxi ditu, non, hau, ba, nik somatzen dut, ez? E, normalean, ba, bi iru mapetan jolastean naiago dut, zeren en, ba, ezagutzen ez, ez ditu da mapak. Mapak, e, Ba, bueno, kostatzen zait bertan jolastea, batez ere zere, ba, impostorea tokatzen bezait Eta, ba, ba, bueno, esan bezala, ba... E ezagutzen dituan mapetan ba hori gehiago ge, disfrutatzen dut eta hain gutxi daude non ba ez e, ezin duzu, ez duzula esan, e, ba joer ba amar mapet mapetatik ba 7 oso daude eta 3 gaizki es kasu honetan ba ez bat diren gaur egun baina kontua da ba, ba adibidez erdia segurazki ez duzula jolastuko. eta e, ez duzula jende asko aurkituko ba mapa horretan jolasten duena ez ta Uhum. Beste alde negatibo bat, ba esan bezala ni jokuan ez naiz, e, e, ez naiz hartan, ezait ez, ez dit klik egiten jokoa buruan, ez? Ez Et naiz eta ba jende asko ba oso osoraz sartzen den jokoan, nire kasuan adibidez, ba, ba bueno, kosta egiten zaiz, batez ere ba, ba bueno, ba impostora eta tokatzen zaidanean, segurazki estan estan leke impostore bezala jolastea e, ez dakidalako, edo ondo jolastea kostatzen zaidelako. Baina kontua da Eta hau ikusi dut beste, beste jokalari batzuetan, eh, ba bueno, ba disfrutatzen ez dutenean eh componente sozial hori bilakatzen da pixka bat eh ba, astuna. <laughs> eh, ikusten duzu ba ba bueno, ba ez oso ondo jolasten, beraz ba hasten zara pixkat pentsatzen, ba zertar, zergatikaren ez jolasten honetara mm, oso ondo jolasten ez badakit. Ez nago disfrutatzen eta bitartean ikusten duzu, ba, jende guztia disfrutatzen ari dela, eta jende guztia ari dela ba, bueno, ba, barretan eta barrez. Eta kasu honetan, esan bezala, komponente sozial hori gehienentzako ba, oso positibo izango da, adibiz neretzako gauzare ba, momentu batzuetan negatibo izango da, zeren ba, bueno, aspertzen ari nintzen, ez nekielako sondo jolazten, eta ikusten nuen jende guztia ondo pasatzen, eta pentsatzen zen zea, ba, ba, <risa> ba hori ez, ez dakiztula jolazten, edo, Zegertatzen da, ba, ba, ba, bueno, jende guztia disurtatzen dira eta ez du bez, ez? E, komponente sozial hori, ba, bueno, alde batera eta bestera ba, lan egiten du, ez? Eta, bueno, azken guztatu zaidan azken alderdia, e, ba, bueno, jolazte oso horrexa da eta, eta, eta bueno, pantaia bat, e, zerbitzari bat aztea eta zerbitzaren e, ezarpen guztea jartzea. Simplea da, baina kontua da ezagutu barduzula, ez? iruditzen zait pixka bat e, bintzat estetikoki edo diseinu aldetikan ez dutela lan egin zeren, ba, bueno, ba, ba ezarpen prozesu horretan eta jokalariak batzen direnean ba, eskina batean agertzen da ba, letra pilo bat agertzen dira non, e, ezarpenak jarri ditzakezu, adibetzen bat e, impostoren ari dituzun partidan zenbat bat zientzialari zen bat, bueno e, gauza ezberdinak ez eta kontua da, e, ba, bueno Naiko nasia dela. Edo diseño aldetik e, nahiko ze zero oso iruditzen zaidala, ez? Ta zentso horretan ba segurazki eski lan gehio egin dezaketet. Nik adibez onmatu dut, ba, jokalari berritan, no, jokalari berriak eh, hori ez dutela begiratzen inoiz, ez? Pentsatzen dela ba, bueno, ba, jok, jokuaren ba ez dakit, ez? Letra batzuk daudela, eta ja ez? Gero jokoan, gero partida bitartean ez dira ikusiko, baina kontua da, ba, bueno, ba, jokuaren, ez, bueno, bat hasina bezu zure lagunekin, ba zarpen hoiek ikutu barko dituzu eta ba ba bueno, nola oso erraz jartzen, ez? Eta hemendik lan, ba, bueno, ba, nire esperientzia pixkarat kontatuko dut, zamezela, ba, bueno, ni hauetako jokuetan ba, ez naiz oso, oso trebea nahiago ditut, ba, di bez, ba, ba, bueno, mm, pertsonan jolastu daitezken jokuak, ba, di bez, karta jokuak edo mai jokuak, baina negia da, ba, bueno, ba, ba, nik pila bat disfrutatu du dut beste jokalariak disfrutatzen ikusi. Ez? E, niri, di bez, ba, pi, a, disfrutatzen dut, ba, askotan hil ba, zen diate, eta ba, beste jokalarien, e, ba, ba, bueno, ez tabaidak entzutea ez? Ba, Zu izan zara ez, nix, nahi izan, e, nik mentikan etortzen zen, baina nik ikustizaitut e, beste aldetikan etorre zarela, eta ez tabaita. Ni, adibidez, ba, pila bat disfrutatut eta barre pila bat egin dut, ba, horlako eztabaidetan ez? Naiz eta, ba, uno, jolasten ez, ez egon, ba, hilzen zidatelako edo, ba, ba, asko disfrutatut, ba, <laughs> jendearen ez tabaidetan, ez? orgatik eta eta bueno, pandemiaren izan delako, ba, ba honen bueno, iritzian nerea, ba, oso positiboa da. Zazpi bat jartzen diot, zeren, ba hobekuntza bueno, batzuk ikusten dizkiot, adibidez, ba, bueno, pixka bat komplikatzea Esan beharra dago. Ba, azken ilabetetan, ba pixka bat komplikatu dutela, ba, esan izan bezela, rol berriak jarri dituztela, ba, eh zientzialaria, ingeniaria eta bar, orain adibidez, inpostorea, e, e, forma zaldatue, beste jokalari baten forma hartu dezakela, eta beraz, ba, bueno, hori partida gehiago goliatzen ditu, baina ere ba, kontua da, ba, duela bi hiru bete implementatu zituztela horrelako gauzak, ez, eta bitartean, ba, 2000 bi eta emesortzitik egonda jokua iaia, ia, ba, garapenik gabe, ez, eta zentzorretan, ba, nahiz, eta oso joku entretenei izan ezan, ba, bueno, ba, nire notazazpiedaz, zeren, ba, bueno, <laughs> oso simplea da, baina garatzaiek, ba, diru dienez, ez dio holan ba, asko jartzen. Ez dakitzen badiren, egia mm -hmm. esan barra dut, ba, ba, agian iru lau pertsona dira eta ez dira iristen Izan leike ez? Baina nire kasuan, ba, bueno. Ba, garapen falta hori somatu diot. Ba, izan? Ba, gaudera bat, ezkenik eh, ez dut sekula jolastu korpoa, oza, ikusi dut, noiz behinke, baina ez dut sekula jolastu, ez jolazten ikusi. Orduan, eh, ikusten hori nahizien pleian, behar izu pasatzen zarela gela bat zetik eztera, kan horaz bait, bai, eh, pasada berri duzun un lekua, bai, juntzen dela, edo, eta edo argintzen dela, batzun hondik zoazen nan arabera. O, hor izte erratik da, oza, sea, pixka batzuko eta ikusteko zauden gela, edo... Badaude, esamazela, badaude... Eh... Impostorea bazara, babilitate ba, ezberdinak, eta hoetako habilitatea normalen da argiakitzaltzea. Argiakitzaltzea, ba, zuk ikusten duzu, baina e, zarpenetan jartzen da, e, zein da zure pertsona ikusmen e, distantzia. Eta ikusmen distantzia horrekin asko jolastu dezakezu, ez? Adibidez, ba, e, ba, iru metrotako e, distantzia bat jartzea. Eta beraz, ba, beste pertsona baten oso gertu ez bazara, ba, ez duzu ikusiko. Eta orduan, hori ba, ezarpenetan jarri diteke, baina nere bai da ba, impostoren habilitate bat. Normalean jokoa azten garen eante, impostoreak ez badute ez rarrarroik egiten eta bar, eh, jokalari guztiak ikusiko ditugu. Eh, Gure inguruan dauden jokalari guztiak. Eh, kontua izan mar dugu, ba, ba, bueno, ba, eh, espatziuntzi batean gaudela eta pareten zehar ez dugula ikusiko eta barrez. Baina, bai bai, ba, gaizkileak, ba, bueno, gaizkileak, impostoreak habilidade hori dute, non, ba, bueno, pixata argiak itzalik komilatartean egiten dituzte, eta beraz, ba, bueno, jokalariak normalan oso gertu ez badaude, ez dira beraien artean ikusiko. Eta hori adibidez, ba, bueno, beste jokalariak ikusteko, zeren ba jolaztenean izaren bitartean susmo pila bat izango dituzu, Ba, dios, ba, ezakitzu hortiken be, zure bete beharrak egiten nahi zara, eta ba, batean, ba, beste jokalariak zure atzetik azten da. Eta izan laike ba, jokalari horrek zure, an, zure tokien gertu, ba, beste bete beharrak izatea, baina izan e, lehik ere bai, ba, ba e, impostorea izatea, eta zure atzetik egotea, ba, zu hiltzeko, ez da? Eta azkenean ba, bueno, ba, zuz ba, moiek beti partidan zehar daudelako, Ba, kontua da horlako ba, gauzak egiten dituztenen gaizkiek ba, bueno, e, ba, beste jokalari ikustea zailago dala e, gorputzak ikustea lurrean e, dauden hildakoak ikustea asko zailagoa dela eta horrek ere bai ba, bueno, ba, ba mamia ere bai e, sortzen dutzeren ba, ba, nik hemendikan joan ez eta gorpoa ikusi dut aurkitu hor Ho baina nik hortika nagun eta horrez dagun gor, gorpurik eta batean... Ba, sortzen da ez da bai da, non? Azu seguraski zara impostoria, ez nien naiz, zeren e, hau egiten egoen, et, nik ez dut osondo ikusten, eta barez. E, ba gameplay bat ikusi nun, <laughs> oso, ba, oso barregarria, non, jokalarietako bat, e, daltoniko azan. Eta beraz, ez ditu koloreak ikusten. <laughs> bueno, ez ditu koloreak ikusten, ez ditu, e, ozera, gorria, morea eta marroia, ez ditu diferentziatzen. Eta <laughs> orduan, ba, kasualidades partíanse un jokaleri gorri bat, jokaleri more bat eta jokaleri marroi bat. Orduan ba, esan ba, bueno, oso joku soziala, oso disfrutagarria, eh barre batzuk botatzeko eta kuadrillaren kuadrian jolasteko ba, oso jokua proposa eta nire nota zaztia da. esperanza me zelo ba, gorkon ba, nire lenaldiz ba nire kirol gusto ko nes eskeola izan dut ekparrai ba lengoan eh ba, nuen, ba, joko baten eskutik kasu eh bueno, bezala idol 5 du izan jokoenet Eta, bueno, ergia esan, joko horen mekanika zitzaidan ba, ziratik, anuntzian ikusi nuenean ere gehiagi gustatu. Baina, ba, kasuan eta ba, zaskibalaikoa da, zela, e, izan zen ba, atentsia dituzi dena, eta azkenan ba, batez ere horregatik. E, E, mani hona aukera, eta bueno, e, aurreko astean jolastu nuen jokua dela beste idel e, motako joku bat, ba, behar badagero ba, alderdi positibo eta negatiboetan ba, erabeliko dut, ba, pixat ezaltzeko, nero ustez beste jokuak zer egiten duen ondo, idel joku bezala, eta, zentzu, eta kasu honetan honet ba, pixat faiatzen dula zentzu horretan. Eta hori bueno, eh gero gero al pixkat eh sartuko naiz horretan. Orain ba mekanika, orokorra mecánica Orocorra pixka dos ba, pixkat ulertzeko, ba se ze, zertas doa fokuau. Mm -hmm. e, Bueno, esan bezala jokoak e, idelfaiz du izena eta nahiko ondo azaltzen du ba, jokoaren mekanika bera. Eta, bueno, gul jokoan bost e, jokarari izango ditugu, bakoitza, bueno, esazki bo, baleko bost pozizioak e, betetzen dituztenak. Eta, basea, eskorta, egala, e, egal pibota eta pibota. Eta... Eta, bueno, ba gure bosteko saltzen, eta hobetzen ejutea izango da gure burua. Ba. Azkenean ba, e, talde saltgapen egongo da, eta gu ba, historian aurrera egina ala, ba, jongo gara barukariak gen ditzen, eta jongo gara gure taldearen mailea igotzen eta horretarako ba balio dire ez berdinak izango ditugu e, batetik ba bueno jokalarien malla eh bueno, e, bueno, e, talentua edo kalitatea ba, bere malla eta arrarotasunaren arabera baisarriko da eta Eta arabera ere, ba, diru gehiago emango godi buteo, e, taldearen, ba, e, pantaien nagusian gaudenean, ba, gure jokalariak hongo dira dirua pilatzen, eta guk, e, ba, jokalari horren gainean ebe hau txajarritu, eta esku gira mugitza emadugu, ba, diru hori jaso ingo dugu. Uh -huh. Eta horrela hongo da, hongo gara, balio e, dirua, ba, Izango da gure balegabide nagusia, gero aipatuko dut. Ba jokoak emango dizkigun beste baleabide batzuk, baina hori izango da nagusia eta horrekin horren bidez ba joko gara ba gure eh joko Eta izan bezela, ba arrarotasunari dagokionez ba badati ba, e, daustein plena da o jugadori arrunta izango ditugu eta hoe ta okin arziko gara batez ere ba asirana liko ditugu ze hasieran ez du baliabide nahikorik izango e, arrarotasun andiago jokalariak lortzeko kontua da, ba, jokalari arruntagoek lortzea ba, dirua bakarrik e, kostatuko digute. Eta eta besteak, ba, diruaz bain, beste puntu batzuk beharko ditugu. Izango ditugu ba, bueno, gure jarraitzaileak, e, txirli gero, ba, jongo dira, e, puntu batzuk sortzen, ba, pixkat, eh bakoitzaren arrarotasuna da berau, kotxeak, mansioak eta bueno <laughs> eh askenean ba bueno, e, e, duten ba horrela ojetu estereotipikoak, hori ba, jakuzia, e, jet pribatua edo bueno, gazkin pribatua, horrelako gauza Gau Gauzak beharko ditugu, ba gero eta jokalari hobeak eh, edo er bueno, arratasun handiagoko jokalariek lortzeko horrelako ba objektuak beharko ditugu. San dezakgu ba jokua tematikoa dela beraz beren eh? ba, ba bueno or, ba. denak horratzen dugu nola jarden adibidez ba, pandemia garaian e, egonzan noz e, bileteak botatzen strippersen lokal batean Pero ez duen sufficient ordez zen internetratu No, bueno, beste beste motivazio batzuen, eh ez duen jolastu, baina kontua da, horre ba, bueno, ba aterazela bideo, nola, ba, ba, bueno, ba, botatzen zuten diru azuzenean, ez? Eh botatzen dituzten biletea, hor e, airera eta bar, Horretik Horratik esatu dut, ba ba bueno, hor kom, komponente estereotípikoa baina komponente ba ba ba tematikoa. Real hau, bai txikote, ba, zorro zerra, zerrala ze bueno. Sazki boleia guztoko dugu nuntzat ikusi dugu ba, NB-an ba, milioiak egin dituzten jokalariak ba hori ba, dilurik abeukatu dutela. Bai. Eta hori bai... E, ba, badoka erreal... E, Zorritxeroz badoka errealitate puntu bat, Bai, bai. Ai, ai. Baina, bueno, gero, ba, pixat, azaltzeko, ba, jokalar, eh, joko honen, ba, bueno, eh, partidak eh, os, oso simpleak dira. Gero azalduko dut, ba, behar badan nire guztu dago, simpleak simplegiak direla. Zerazkenean, partida baten sanartzen garenean, eh, alde bakoitzean, ez, eh, bueno, fila bat usatuz edo bost talde bakoitzeko bost jokalariak izango ditugu eta jokalari hauek ba, ingo duten bakarri izango da e, saskiratzen zaiatza, ez baloia botatzea. Eta guk bueno, e, ba, per, gure pertsonaiak ja harrarotasunez hobetzen e, juna alaz horretik e, izan dut e, Arrarotasun arrunteko jokalariak hasieran besterik ez ditugu laerabelikoz, e, jokalaiak ez dute inongo e, trebetasunik, eta azkenean ba, jokala, e, joku honetan ba, nahiko beharrezkoak izango dira trebetasunak ze orrizango da ba, gure jokalaria hongo da e, denbora guztian ba bueno, baloi hartu eta denbora, eta, eta sazkirabotako du eta guk ba trestasun ezberdinak izango ditugu ba, adibidez ba gure aurkaria intimidatu eta segundu batzuz ba, bere sazkirak eta guztiak e, utxe egitea eragindezak egu, edo, bueno, edo, ba, gure jokalariak, ba, puntu gehiago saskiratzea, edo, bueno, horrelako, ba, aldaketak eraginditzak egu trebetasunekin, eta horiek, ba, beharko ditugu, ba, pixka eta, ba, jokuan aurrera egina ala, ba, e, partidak e, irabazten joateko. Kuriosu, hiru ditzen zait, nola? Ba, ba bueno, partideen animazioa e, entrenamendu bat izango balitzen zela da, ez? Den, jokalari guztiak batera kanastara botatzen. Hai. Eta batek pentsarotuko luke ez dakit, ez? Zolako partide baten animazio bat, eta gero, ba, ba bueno, ba, ez dakit, emaitza bat jartzea eta hor, baina negia da, ba, zen... Ze mekanikasatzen zu horrelako Saski idel Joku batean, ez? Pixka bat ba, parte hartzeko eta zeigo zer egiteko, ezta? Bueno, eta zorra eta da ze izango, baina bueno, bez, beste futboleko idleetan be gustatzen duten taldea dagoen momentu batzuetan erasoan dago, bestetan defentsan dago eta Mo, moduren bat egon barba e, egongoda egon barba bai harba da hori e, futbolean askotan egiten dute na bai estituzu jokalariak zuzenean ikusten baina ikusten duzu zelaiaren e, errepresentazioa eta hor zelaian bai ikusten duzu puntutxo bat ba, momentu horretan bai akzio jokalariak eta ba, horrelako zerbait egin zurezak ez e, igual ikusi ba momentuan paseak e, baldin baduueloia ba, ba bera dagoen puntuan ba gertzea e, representazioa zelaian eta ba, ba, esaterako ba, E, pivotari baloia pasatzen badio, ba, momentu horretan ba, pivotaren e, argitxoa edo irudia gertzea eta ba, berakzea oskira batzen badu. Bai. Ba, gertzea ba, pantailean bi ba, puntu sartu direla esaterako. Eh, bai. Piskat bai, animazio Orida, ba, bueno, merkiak dira. Oritxo, baina bai, baina ikustea pixka bat ba, estrategia edo eskainaz aski baloiak eskaintzen duen hori. Ba, E, joko honetan ba bakarrik zaskiraketak ikusten dituzu eta ba pixkat motz gelditzen den ere irititz deintzat eskibai mai tale bezala, batzen zait hor errepresententazioa pixkan motz gelditzen dela. Eta esan bezala, idel bat izan da, ba, azkenean ba, jokoaren alderdi nagusietako bat da, e, ba, dirua e, txanponak pilatzen jotean, Eta horrekin ba, taldea e, hobetzen joateko eta hor duan ba, e, gu jokuan jolakten ari garenean, ba, esan bezala ba, jokalarian ga, gainean behatza jarri eta eskubira mugitzu E, Ordura arte pilatu duen diru hori jasoko dugu eta ia, ez baldin badude joloaten bat automatik jarraituko dugu pilatzen, eta sartzen, sartzen garenean diru hori jaso egingo dugu, eta horrekin baina, saietuko graba aldaketa egiteneta pixkate gure taldea hobetzen, eta bueno, eh sanbezela ba, azkenean eh ba, doana da, doanada ba, estrategia Athletic ba, eskatzen diguna joko hori izango da fiskat ba, e, trebetasun tresbetasun horien gestioa ta azkenean ba ditugun jokalarien artean ba, ez ez pilatze nori hortatu ditzan ben bezela ba, jokalari E, trebetasun berdinarekin izateaz e, horrek ba azkenean ba, pizkan moztu utzen saitu e, joko oholasten ari zunean partidak mm -hmm. baina bueno eta trebetasun maila horrek eingo du da ere e, ba nere jokalaria baldin badarrunta nik lortzen badu desaterako 10 garren mailan jokalario hori ba izarbatuz e, Agertuko dira nik e, jokalario hori hobetzen duan bezala eta bost izarreretara iristen denean ba, urrengo maila araigo beharko diot e, jokalario hori hobetzen jarraitu ahal izateko. Eta noski horrek ba, txamponak... E, e, eskatuko dizkigu eta horrek egingo du ba, gero eta diru gehiago beharrizatea ba, jokalari jokalari obeak lortu ahal izateko eta gainera horrek egingo duena da ere ba, esan bezala jokalari arrunta adibidea bezala hartuta ba, jokalari hori e, bi, e, bi maia higota gero Baia ja bere maximoraai e iritsiko da, eta beste jokalari bat erosi dut ba hobetzen joanhal izateko. Hori galdetutik arregatik... Hori galdetu garren zune, me pena merezi zuen, ba, jokalari bat hobettzea edo eta ba, pixka eta horrerekin aguantatzea eta, eta datorringoa ba, fitxatzea. Eske behartuko zaitu jokuak, ze mm -hmm. e, momentu bat iritsiko da, joku alari horrek ja ezingo du maila egia oigo, eta ba, hori eta ordoan beste baldo hortu behar izango duzu. Ba hor izango da pixka talda, e, e, eta, bueno, zuhongo zara ikusten, ba, igual momentu horretan, ba, pillatu dituzu esandako dako baliabideak, ba, jakuziak edo kotxeak edo, eta haiekin igual lortu dezakezu, Ba, arrarotasun berezi edo arrarotasun epikoko jokalarien bat eta hoieko beak dira eta gainera ba beraien hobekuntza aukera handiagoa da eta bi maila ordez ba 4 pa 5 maila obeto alisengo dituzu jokalaria latuabe osea jokalari berdin horrekin Junko zara ba, bost izarrak lortzen eta gero izarroi guzti horiek piuta gero Bajungo zara jokalri berdin hori e, maila igotzen eta mm -hmm. eta joka, eta hori ba, aukera izango duzuigu ba, be, besteak izango diituzu oso zaia da e, talde osoa izatea barrarotasun handikoa... Ba, eta orduan, bajongozea pizka variatzen, bai igual hasieran pibota izango duzu, ba, arrarotasun berezikoa ta gero izango da eskolta ta gero alero ta orren. Eta bueno, eh sartuko nagusia ja pizhat eh bueno, monetizazioa nosean bezala ba dira e, diru mota nagusia eta gero ba, izango ditugu beste baliabidak, ba, izango dira ba, jokalariaren arrarotasunaren Arabera, adiru ba, kopuruaz gain, ba beste baliabideak, horiak ba, batu dituan kotxeak, e, jakutziak, jarraitzaileak, e, cheerleaderak, tarrelako gauzak izango dira beharko ditugunak, ba, arrarotasun arra handiagoko e, jokalariak lortu alitzateko. Eta, bueno, hemen dik sortu, sortuko nahi ja pixkiat behar alderdi pozitio gota, negatio eta uno por sitio Botaneguiasan, ba, instituto horren beste gauza aipatzeko, gustatu zaidan igual bat da, baina gustatu zait ba, jokuaren jokoaren hasieran ba, jokalari hijo kalari izandako edo eh e, oraindik ba SASQUVALO profesionalak eh batez ere NBAkoak eh Eh, Beraiek ez handako ez aldi dira eta normalan ez aldi motibazionalak dira, ba, nolaz baita. Ba. Ez es, nis garratzen nosu, narkesan no, zuen hau, baina Ez eh, eh, uste patri, patrili izan zela, Lakerseko eta Miamiko antrenatzaia izandakoa. Mm -hmm. Eta berak esan zuen, ba, saskibaloian gauza ederren dela, ba, bost jokalari zelaian ikustea, pertsona bakarra balitz bezala funtzionatzen. Hori dela mm -hmm. saskibaloian gauza harik ederren. Eta horrelako gauzak eta Michael Jordanek ere esan zuen behin edo Trebetasun fisikoarekin ba, partida bat irabazioi dezakezula, baina ba, Talde jokoarekin eta inteligentziaarekin ba, txapelk eta ekirazioi dezakezula Horrela, horre, Horrelako esaldi ba, bueno, motivazionalak daude jokoaren hasieran Eta hori gustatu zait, bueno, azkenean ba, eh txarrez, ba, jokoaren beste norma, e, funtzionamendu normalean ba, ez dute oso ondo er, e, islatzen ba jokoare e, saski eskaintzen duena e, ba, talde jokoari eta eta beste gasei dagokionez baina bueno beintzat e, esaldi esaldi oiekin, ba pitsa Ba, transmit, transmititzen dute sa Saskibaloiaren sa, sa, sa bai. Ba, bai, bai bai bai eta gero ba bueno sa jo eh Saskibaloiak sa holaste uh, gustatzen zaizu ba bueno az, azkenean ba bueno e, a, ba, igual ba diru dirua pilatzea horren zaila ez denean, ba, bueno, ba, pixkat eh, engantzartzen, zaitu za, zailatzen, ba, eh, jo, jokalari hobiak lortzen eta pixkat eh, taldea hobetzen. Baina, mm. kontua da, ba, esan bezala, ba, pixka lehen esan duen bezala, ba, nire iritziz ba, alderti negatiban sartuta, bitxekat ba, motz galditzen da eta ez du islatzen edo niri guztan zaizkitazko ba, saskibaloia eta futbol manajer jokuak, bitxekat ba, gestioa e, eskatzen dizuten jokuak, e, eta bueno, eta azkenean ba, saskibaloiaaren edertazuna nire iritziz da ba, Michael Jordan e, zure taldean eduki dezakezu, baina ez baldin badituzu bere inguruan, jokalariak bere errola e, betetzen dutenak, ez duzu partidorik sekula irrahoziko. Eta, mm. eta hori da, niri saskio oleian guztan zai dena, eta azkenean, ba, hemen egiten dute pixato da, ba, azkenean saski, saskieratzea da garrantzisoa ez derik ez, eta gehien saskieratzen duenak irrahozten du eta kitxo. Eta az, azkenean ez da existitzen ba, Dennis Rodman bat edo azkenean em, Dennis Rodman juntzik bukatu zezaken partida bi punto sartuta, baina hoger rebota hartzen zituen <tesan> eta horrekin ba, azkenean kaldeari bere, bere, bere partea edo gono bueno, bere bereztatia bete etxen zuen edo bere errola bete etxen zuen esan bezala. Arri garrere eruditzen zait... De... Arri garrere eruditzen zait, eh, nola, ba, bueno, eh, hainbat eta hainbat jokoetan, ba, dibes, ba, fifa tan, eta NBA jokoetan, eta barrez. Eh, nola behiteko, ba, jokalari harteko kimika hori, ba, ba, nahiko, bueno, eh, konsideratu egiten dute, eta beraz, ba, bueno, zure taldearen puntuazio eta bar, Eh, ba, aldintzatuta egongo da, ba, nola egiten duzun jokalario hoien, eh, ba, bueno, naztura edo. Eta, ba, kasunetan, ba, ba, hori, hori <laughs> kanporatu dute, ekuazioti kanputzi dute, tai, listo. Bai, bai, bai, bai. Eta, bai, bai, ba, horre... Or, Bueno, e, FIFA negi asean, bain batean batzutan, kimika dagoa oso simplifikatua da dago, eta bakarrik bai. kimika man goizu te, ba, talde berdineko jokalariak baldin badira, edo nazionalitate berdinekoak, eta bai. horrek azkenan ez du gehiagia azaltzen joko horean funtzionamendu, baina bona. Mm -hmm. Baina kasuanetan, bai, kasuanetan hori guzt, guzti zalde batera ustean dute, eta eta bueno, nere nik heiem falta modatzen dutenak, kimikaren baina da ba badi errolak edo baldin baduzu ba, jokalari bat ba eraso noso ona dela beharko ba duzu beste bat ba defentsan laundo koizuna sebestela ba, ba fallo tuko dut taldeak eta kasu honetan ba hori ez da islatzen joko da. Eta hori da, pixkan nere aldetik e, ba, ingeien kritik, ba, kritikatuko duan joko honetan. Mhm, mm bai, bai. Eta ez zebona, zeh, kenen kire lauraen zuntxa, ba, ba, e, galtzen da. Eta bai, esan bezala, ba, idel bat izan da, bai igual ez da guzti zerreza bai zeratzea. Baina, baina e, nire iritziz ez dira saillatu ere. Mai, Eta bakar, bakarrikin guztuen duzu ba, jokalariaren kalitatea edo hori igotzen dela ba, maia ez gotzen duzen bezala Baina zuk esan duzen bezala ba, jokalari ekin duen kimika edo bueno, e, funtzionamendua ba, hori ez da inolaz ere ikusi mm. Eta hori da pixka te, nire iritziz Baho ko konektuen huts nagusia. Ordain, bueno, konklusio era naiz e, eta bueno, aipa sebeste sabeita eta pato noibostu ba zer iraga eh? Taka, ba, e, iola ez da aquí de, ez gustatu, baina ba. Sentsazioa e, daukat ba, pixkan motzago aldituz aidala analisia. Bueno, beste egunetan baina motzagoa, baina negiada ere bai luzatzen ari garela berriro. <laughs> Así que <kelazai>. lasai. <laughs> Gaur gainean, i bueno. bota dut chapa bai, bai. Gaur nere rrua. <laughs> <Bueno. laughs> hori bueno, ba, ba, Konklusioan ba, esan bezala ba, e, esaskibaloiaaren ba, funtzionamendu aislatxeari begirea ba, gutxe ba, ba, egiten duela iruzen zait, eta orduan ba, e, lau bat eman godi dut jokuari, zera bueno, ze, asierren esan bezala ba, igual bai pixea sartzen zaitu edo Bueno, Idealak ba, pixeak guztatu zaizkiogun, e, ba, pixeak sartzen zaizu zaitu ba, o, e, interes horretan ba, jokalari berriak e, lortu eta tale hobetzeko. Irizten da puntu bat, ba, aurreko jokuan esaten nuen, ba, e, erresha wasela ba, epe ipomotzera ba aldiro elburua zen ba mehatza mehatzaren bukarara amaitza ta urrengoa desblokeatzea eta kasu honetan ba elburua baita eh ba talde eta, e, ba, eta maila zigotzen jotea baina iztena puntuan on igual ya ja interesa ba, pixka galtzen du ze ergiasean ba e, Ez du, bax, askio alai benetako funtzionan endoa gehiagiriai e, e, mantentzen eta horrek, ba, neri gibaintzat, bax, ba, e, ez dira guzti e, hitz behet ezen zu horretan. Mm -hmm. Eta, ba, bueno, amairan beti bestela gogoratu, e, ba, iboxen edo Spotifyen entzun gaitzak ez duela, e, mugaymerrak edo, bueno, mugaymers bestela bilatuz, ba, hori esan da, e, ba, hori, eskerek asko entzute gatik, eta gu, datorren aztre arte, agurtzen zaituztegu. Aio! Aio! Eta, ba, bueno, amairan beti bestela gogoratu e, ba, Iboxen edo Spotifyen entzun gaitzak ez duela e, Mugamerrak edo, bueno, Mugamers bestela bilatuz e, Instagram bat dugula Naiz eta, ba, bueno, duela azte pare bat edo ez duela eguneratzen Zeren, ba, pila bat kostatzen zaito hor lako, ba, ba, montaje, kolax bat egitea Pena ematen ez didana Baina, bueno, ba, hor... <laughs> saiatuko naiz. Azken egin dut ba, argazki randomak igo ditut horrela, oza, jokuen itzegiten ditun jokuen jokuei buruz e, ba, bueno, argazki horiek igotzen ditut, ja kolas bat egin gabe eta bar. Eta bueno, ez da nere nere mm, gustokoen dudan e, ba, bueno, e, modua, baina bueno, ba, nik ez nahiz diseinatzaia eta beraz horrelako ba, ba, lanak kostatzen zaizkit. Hau esan da, e, dator nasterako ni Ez dakitoa indikantzik ze jolaztuko nahi zen, baina e, bi deskargatu ditut. E, batetik ba, puzle joko bat izan lehike. Eta bestetik dakator e, da joko bat e, MR Racer izanekoak, kotxe, kotxe zera, aplikazio bat. E, ba, bueno, ba, Black Fridayan doan zeola, e, hogeita 6 euro balio du normalean. Eta nik ez dakit merezitun hogeita 6 euro eiek, baina zan, uh, doan dago, ba, jetsikot. <laughs> <gülüyor> eta, ez ba, aukeratu duzu jokoa? Egia esan ez dut aukeratua, baina bai nik ere bi joko deskargatu ditut eta o, generaltean ikusiko dut. Aukare, aukeretako bat da ba, beste idel bat, e, My Little University zenekoa. Baina, bueno, eh publicidad era nieragir berri zait gero eta orduan eh, beste aukera da Rocket League, zakiz ez ezagutzenuzu Rocket bai, Leaguekoa ke. Bai. Eh, bai, bai, bai. Mugikorrerako bertsioa trazuta dute Rocket League, site eh, site Eta hori azkenaz fiskat jolasten oso txarrena izteko utzemu zelania bueno. Baina igual atentzioa pixka gehiago ditudit eta beharroa da hori izango da nera aukaratua. Ezan barra dut eh, probatu nahi nula gaur joku hori eta, eta kontoa da, ba, bueno, saietun ez dela jeizten nere telefona eta sandit nere telefona ez dela ba, ba, kompatiblea aplikazio horrekin. Berras ba bueno, ba Ena. agian itzengo itzon itxeng barko dut bazeo zer hobetzen duten arte eta nere telefonoan jolastu daiteken arte edo bestela ba emulatzailean jolasten saiatuko naiz, baina bai bai. E, oso joku hona, ba 20 ordenagailuan eta konsoletan eta gogo handia diot. Ba, bueno, ba hori esan da. Eh hori. Ba Eskerrik asko entzuteagatik eta gu datorren astre arte agurtzen zaituztegu. Aio. Aio.